a 84. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, ó seregetének Istene. A mi életünkben azt a pillanatot, amikor a te szabadra teljes őszinte szívvel válaszolhatunk, mi hisszük, hogy most is egy ilyen pillanat van, azt kérjük tőled, hogy ma, ha a te szabadat halljuk, megnekeményítsük a mi szívünket. Ezt Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, hírba található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részének 24. és 25. verseiben a következőképpen. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén feleségével, druzillával egybe, aki zsidóasszony volt, ma belé Pált és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólott, negrémülve mond a Félix, mostan eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlat téged." Eddig a szemléke. Kedves testvéreim, ebben a mostan felolvasott igében van egy kicsike szó, de úgy érzem, annak van ebben az egész igében a legnagyobb jelentősége. Ez a kicsit szó így hangzik, hogy mostan. A mostan talán csak egy egészen rövid pillanat, és mégis mi minden függhet tőle egy embernek az életében. Ezen múlhatik egy embernek az egész örökkévalósága. De még azért, hogy mostan mit csinál. Azért, hogy ezt a mostant, ami adatik néki az Isten által, hogyan használja ki, mit tesz vele. Mert a mostan rendszerint egy nagy végleges döntésnek az alkalma az ember számára. Egy olyan pillanat, amitől kezdve vagy fölfelé emelkedik egy embernek az élete, fényű magasságuk felé vagy pedig süllyed menthetetlenül lefelé, valami nagy sötét mélység felé, ahonnél nincsen többé felemelkedés. Ez a mostan azt jelentheti, hogy a következő perceknek a vékó drótján függ egy embernek az üdvössége vagy a kárhozata. Függ az, hogy megtartatik-e az valóság számára, vagy pedig elvész az valóság számára. Attól függ, hogy melyiket választja mostan. Minden embernek megvan ez a mostanya. Esetleg egy életen keresztül talán többször is adódik egy-egy ember számára ilyen mostan. Neked is megvan a mostanod. Nekem is megvan az Istentől rendelt mostanod. Félix és Druzilla számára akkor volt ez a mostan, amikor tálapostolnak az ige hallgatták. Akkor állottak ott ők ketten az ő életüknek a nagy döntő vonalá, hogy most mi történik a számra. Most van itt a lehetősége az üdvösségnek, vagy pedig a teljes elveszésnek. Micsoda hatalmas mostant adott az Isten ennek a két embernek a számára? Tele kegyelemmel, tele figyelmeztetéssel, tele egy új életnek minden lehetőségével. És mit tettek vele? Sajnos elmulasztották ezt a pillanatot. Az Isten kegyelmének ezt a pillanatát. Kiejtették a kezükből ezt a mostant, és örökre elszalasztották. Hallottátok, Fénix azt mondja Pálnak, mostan eredj el. Majd amikor alkalmatosságom lesz, majd akkor hivatlak téged. Testvérek, hogy jobban megértsük ezt a szituációt, egészen röviden hadd próbáljam elmondani, hogy ki volt ez a két ember. Félix egészen alacsony sorból, a rabszolgasorsból küzdött fel magát és emelkedett egyre magasabb pozícióba, míg azután a történetünknek a folyamán idejében éppen júdeának, római, római helytartója volt, éppen úgy, mint annak idején Pilátus. Nagy pompával élt ott Herodes királynak a cezáriai palotájában. Kemény, önző önmagának élő, élvezeteket hajszoló ember lévén valóságos ostora volt hosszú időn keresztül, több esztendőn keresztül annak a szerencsétlen népnek. Druzilla pedig, aki zsidó asszony volt, ahogyan olvastam is a történetben, harmadik felesége volt Félixnek, királyi vérből származott, nagy Heródesnek volt az unokája, Heródes Agrippa királynak volt a leánya. Történetünknek az idején körülbelül 18-17 eszkendős lehetett, de már nagy múlt állt mögötte. Hírhet szépség volt a világi történeti írás szerint, és mostan a fiatal zsidó királyliány népének a rettentő botránkoztatására ott élt atyának a királyi palotájában a római helytartó feleségeként. Tehát az egyik ember bogány volt, a másik pedig, hogy úgy mondjam vallásos, de nem Isten félő. Alapjában véve mind a kettő olyan ember, aki valami keveset örülött azzal, hogy az Isten mit mond. Akiknek a számára inkább a szemek kívánsága, meg a test kívánsága, meg az élet kérkedése, ez jelentette az egész életet. És ez a két ember kapja Istentől ezt a. Nagy mostat! Olyan különös dolgos testvérek, ahogyan egy-egy embernek Isten az útjába kerül. Az ember csak él, él meg, él tovább, nem gondol semmire, nem zavartatja magát semmivel, pláni nem gondol az Istenre és az Istennek a dolgaira, <höhem> egyáltalán nem törődik semmivel, megy, megy, megy a maga útján tovább, előre míg azután egyszerre egészen váratlanul szembe találja magát az Istennel. Valami ilyen forma dolog történt itt ebben a történetben is. Egy szép napon 70 magas katona vonult be Cezáriába, Jeruzsálemből jöttek, egy megkötözött zsidó foglyot hoztak magukkal, egy pár nevezetű rapid tanítót. Nem volt ebben semmi különös, hiszen nagyon gyakran előfordult ilyesmi abban az időben, mit törődik a római helytartó egy ilyen megkötözött fogolyjal, és mégis az történik, hogy ennek a, ez a különös fogoly nem csak Félixnek a kaszárnyájába kerül be, meg a bírói termébe, hanem valami módon megmozgatja Félixnek az egész lelkiismeretét. Annyira, hogy egyszer azt mondja Félix feleségének, te ide csak, Ma egy különös foglyot, egy pál nevű foglyot hallgattam ki. Jeruzsálemből hozták, ahol mindig olyan sok mindenféle zavargás szokott lenni. Meg kell mondanom őszintén, hogy értetlenül állok ezzel az emberrel szemben. Folyton csak arról a názáreti Jézusról beszél. Akit tudod, Pilátus idejében keresztre feszítettek és az emberek Jeruzsálemben azt mondják, hogy ez a názáreti Jézus meghalt. Ez a pár pedig azt állítja állandóan, hogy ez a názáreti Jézus él. Nem értem. Erre azután már az élvezeteknek élő drusilla is fölfigye És ő is ott akar lenni a kihallgatása, hogy miért, ki tudná ezt megmondani. Talán a gyermekkori vallásos emlékek, támadtak föl a lelkében újra? Valószínű. Úgy látszik, mégsem tudott egészen elszakadni attól, amit még hazúról hozott magával. Ha akármilyen kevés volt is az. Mert a gyermekkori vallásos emlékek bizony egyszer föltámadnak. És szót kérnek az ember életében. És ezért nem hiába való az az imádság. És nem hiába van az a bibliai történet, amit még gyermekkorban tanult valaki. Nos, tehát minden esetre Drusilla is ott akar lenni a kihallgatáson, és meg akarja hallgatni ennek a különös fogajnak a szavait. Miféle új, csodálatos hit lehet az, valami furcsa új hit lehet az, azzal a, azzal a názáreti Jézussal kapcsolatban. Kíváncsi rejá, ez érdekes dolog lehet. S így olvasok azután a tudósítást, egy néhány nap múlva azután megtörténik a dolog. Kivatják Pált, nem bírói kihallgatásra, hanem csak egy olyan magánbeszélgetésre. Három vannak együtt Félixéknek a magánlakosztályán, Pál, Drusilla és Félix. Úgy el tudom képzelni, hogy Drusilla kényelmesen végig heveredik, ottan valami heverőn, egy ilyen római hezerőn, és úgy hallgatja Pált, Ál pedig ennek a gőgös, kemény, kegyetlen kényúrnak és élvetek feleségének beszél, beszél Jézusról. Pontosabban az ige leírása szerint a Krisztusban való hit felől, és ekkor következik el ennek a két embernek az életében az a bizonyos, az a sorsdöntő mosta, Mondhatott, talán a Jézusban való hit felől ennek a két embernek, azt inkább csak sejtetik ezek a szavak, amiket felolvastam a tudósításból, hallottátok, így hangzik, igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólott néki igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről beszélni egy ilyen környezetben igazán elég veszedelmes téma lehetett. Hát nem tudja Pál azt, hogy az ő egész élete emberileg szólva ennek a Félixnek a kezében van? De ő tudja. De Pál azt is tudja, amit viszont Félixét nem tudnak, hogy az ő életük pedig mindenestől fogva a sátán kezében van. És amikor ott áll pár a két ember előtt, és végig gondolja az életüket, mindazt, amit tud róla, és tudja nagyon jól, hogy ezek az emberek minden pompájukkal, és minden igyekezetükkel, és minden élfajhászásukkal és luxusukkal rohannak valami nagy, veszedelmes pusztulás felé, akkor pár nem tud hallgatni és akkor Pál elfeledkezik arról, hogy ő most a Földi vírája előtt áll, csak azt látja, hogy itt van előtte két ember, aki halálos veszedelemben van, és mielőtt az Isten bűnbocsátó kegyelméről és szeretetéről, szólna nékik valamit, kerényszavakkal beszél nékik az igazságról, meg az örömegtartóztatásról, meg az ítéletről, Istennek az ítéletéről. Mert, testvérek, addig soha senki számára nincsen kegyelem, amíg nem tudja valaki készségbe hogy kegyelemre van szorulva. És addig soha senki számára nincs bocsánat, amíg nem látja valaki teljes bizonyossággal azokat a bűneit, amelyeket meg kell, hogy bocsásson az Isten. És ekkor következik el ennek a két embernek az életében az a nagy, az a sorsdöntő mostan. Mert most azután végre meghalják azt, amit eddig még sose hallottak. Mert soha senki nem merte nekik megmondani. Meghalják az igazságot. Igazságról, önmegtartóztatásról, ítéletről beszélnék Meghalják Meghallják végre az igazságot saját magukról is, meg az Istenről is, az igazságot. És most azt történik, hogy végre meglátja ez a két ember azt, amit eddig még soha nem látott, meglátja a saját életét. Annak minden kitványságával és mélységével és veszedelmével együtt, és ugyanakkor meglátja a saját élete fölött az Istennek az ítéletét, Különös dolog az, hogy szinte megcserélődnek egyszerre a szerepek. A fogó válik vádlóvá, és a bíró Félix ül a vádlottatnak a padján a remegő Drusillával együtt. Mi el tudom képzelni, hogy állapotról valami ilyesmit mondhatott néki, hogy te Félix és te Drusilla, ti csinálhatok, amit akartok. De egyet ne felejtsetek el: Én az Isten! és megítéli a Földet, mert elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és azután az ítélet, micsoda hatalmas predikáció lehetett ez ottan Félikséknek a szobájában, és micsoda halálos csönyt támadhatott pálapostolnak a kemény, ítéletet hirdető szavainak a nyomán, és minden mehetett végbe ennek a két embernek a lelkében akkor, amikor Pál a tőle megszokott agresszivitással, keményen arról beszélt, hogy a Krisztusért kérlek benneteket, mintha Isten kérne általam, hogy béküljetek meg az Istennel. Higgyetek ti is a Jézusban, bízzátok rá magatokat, és akkor, akkor minden jó lesz. Gyertek ti is oda, megvártolgozz! Hát az ő vérében, a ti is van új lehetőség, és van szabadulás, és van új élet. Mostan, most itt a nagy pillanat. És most csak az a kérdés, hogy mit kezdett ez a két ember ezzel a mostannal? Azzal a kimondhatatlan nagy kegyelemmel ami ebben a nagy döntő mostamban rejlett az ő számukra. Emlékeztek, így olvastam, megrémülve monda Félix. Tehát Félix a lelke mélyéig megrendőlt. Ugyanezt nem olvassuk. Talán azt jelenti ez, hogy Pál Akustónak a szívbe markoló kemény szavai nem hatottak erre a szép asszonyra. Lehet. Hiszen ma is hányszor előfordul, hogy ketten ülnek egymás mellett a templomban, ugyanazt a predikációt hallgatják, és egyik a lelke mélyéig megrendülve, találva érzi magát általat, a másikat pedig hidegen hagyja. Nem jelent a világon semmit a számára. Minden esetre Félix nem tudta olyan könnyen túltenni magát azon, amit hallott. Így olvassuk, hogy Meglémült. Ez az ember nem csak egy érdekes predikációt kapott, mint druzilla, és mint olyan nagyon sok druzilla minden vasárnap a templomokban, hanem ez az ember áldást is kapott a predikációnak a nyomán. A soknak az áldását a megrendülésnek az áldását, a félelemnek, a nyugtalanságnak az áldását, megmozdult benne valami végre, Isten ígényének a nehéz villába, mint egy belevágott, ebbe a kemény és ebbe a gőgös szívbe, és olyan jó dolog az testvérek, amikor valaki így ül ottan a templomban, amikor az ígének a kése úgy mélyen belevág egy embernek a élete fekéjébe, hogy csak úgy sprikszel belőle a geny, és az ember azt érzi, hogy most nekem szólt az Isten. Amikor az ember magára veszi a predikációt, amikor az ember találva érzi magát az íge által. Nos és tovább, mi történik tovább? sajnos semmi. Mert nem az történik, hogy a megrévült Félix mostan téldre borul és elkezd törögni, hogy mit cselekedjem, hogy üdvözüljek, mint annak idején a filippi börtönör, vagy hogy valami légy irgalmas nékem bűnösnek, mint annak idején a publikánus ottan hátul a templomban a mellét verve nem ezt tette, bár ezt tette volna bár megradotta volna most azt a mentő kötelet, amit az Isten felé nyújtott, mert most lett volna itt a számára az a pillanat, hogy ő belőle is igazán ember legyen, valóságos ember legyen, megváltott életű ember legyen, Isten gyermeke. De sajnos a megrendülésből csak egy zavart mentegetőzés lesz. Mostan Eredj el! Majd, amikor alkalmatosságom lesz majd, akkor magamhoz hívlak. Tehát nem utasítja vissza cinikusan pálnak a kemén szavait, csak az asztalra és nem hajítja ki innét ezt a szentelen profitát, aki így mert beszélni velük, és nem tiltakozik az önmérséklet és az eljövendő ítélet ellen, és a Krisztusban való hit ellen, csak egy kifogása van, csak egyetlen egy kifogása van. A mostan ellen van csak kifogása. Isten, Krisztus felé való hit, bűnökből való megtérés, ez mind igaz, érzi. Csak éppen mostan alkalmatlan időben jön a számára. Most még nem. Majd, majd talán holnap, vagy holnap után, vagy a jövő hétben, majd amikor alkalmatosságú lesz, majd, majd akkor hivatlan, és valaki nevet. Tudjátok ki nevet? A sátát ennél jobban nem is tud becsapni egy emberi léleket. Ez tetszik neki. Sokkal inkább, mint hogyha Félix tovvalóan kidobta volna onnét pálapostolt, és cinikus szavattal rendrendkösította volna, vagy akár kivégezhette volna. Ez sokkal jobban tetszik a sátánnak, mert ez a legjobb módja annak, hogy a leghatásosabb predikáció is ártalmatlanná váljék az ember számára. Mert ezzel, hogy most nem, majd amikor alkalmam lesz, ezzel a fölbordulult lelkiismeret újra szépen meg tud csendesedni. És az ember be tudja magyarázni magának, hogy hát tulajdonképpen nem is vagyok én olyan közömbös lélek az Isten igényével szemben, hiszen komolyan veszem én ezt a dolgot. Igen, igen, abban a megtérésben, abban a Krisztusban való hitben, abban a döntésben, abban a valami igazság, igaz. Csak. Hát most még nem. Majd. Isten, légy még egy kicsit ürelemmel hozzám. Én igazán komolyan akarom tenni azt, amit te mondasz, csak, csak nem mostabb, majd. Majd egyszer, majd amikor alkalmasabb időm leszel. De sok emberrel történik meg ez, kedves festvéreim. Hát nem úgy van, hogy nem akarunk mi elszakadni a hittől, egyháztól, Krisztustól, de hogy akarunk mi elszakadni, ragaszkodunk hozzá. Sőt, nagyon jól is esik nekünk néha egy-egy jó predikációt meghallgatni, és annak a hatása alatt úgy elérzékenyedni, és egy bizonyos állítatos hanglatba ringatozni, de azután nem történik megint semmi tovább. Marad minden a régiben, mert mi magunk a régiek maradunk. És amikor az Isten az ő most hogy most döntsd el végre, hogy kit akarsz szolgálni, hogy kihez akarsz tartozni, most szánd rá magad, hogy leteszed végre azt a bizonyos bűnödet, akkor az ember egyszerre visszavőköl. Persze, belátjuk mi, hogy nem jó irányba fut az életünknek a vonata, és belátjuk mi, hogy ebből egyszer baj lesz, valami végzetes összeütkezés, valami nagy szerencsétlenség. Ezen változtatni kellene, csak most még nem. Most még nem. És tudjátok, ez a történet éppen arra figyelmeztet bennünket, hogy a most még nem az mindig azt jelenti, hogy sohasem. Hát nézzétek, nem olvastam ugyan föl, de az utána következő versemből kiderül, hogy Félix is többször is kivatta még azután után pált magához. Gyakrabban is kivatta és beszélgetett vele, de ez a nagy szorsdöntő mostan, az Isten kegyelmének ez a mostanja akkor már elmúlt a számára. És ezután a mostan után újra Becsukódott ennek az embernek a szíve, és keményebb lett valaha. És ez mindig így van. Aki az Isten által adott nagy mostant, az életének a nagy mostannyát elszalasztja, talán soha nem kapja vissza többé. És Istennek az a szava, amelyik nem tüli meg a szívünket, az még jobban megszokta keményíteni a szívünket. Isten ígérjét hallgatni veszedelmes dolog. Ezért van az ótesztamentumban is már a nagy figyelmeztetés, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne a ti szíveteket. Nem holnap, ma. Nem a következő percekben. Most. Most. Mert mi, akik az időben élünk, és ami időnket a múlt, a jelen és a jövendő kategóriáinkkal mérjük, mi mindig a mostban vagyunk, lehetünk igazán kapcsolatban, a megélt pillanatban lehetünk kapcsolatban az örökkévalósággal. Mert az örökkévalóság maga nem egyéb, mint egy örök most, egy állandósult pillanat. És a mi időnkből is a most, a pillanat, a megélt idő az, ami a legközelebb van az örökkévalósághoz. A most az a pont, ahol az idő és az örökké valóság találkoznak egymással. És ezért van olyan nagy jelentősége. A mostnak. Most, amikor halljátok az ígét, meg a kis szíveteket. Hát, a soha többet nem lesz ilyen most. Testvérek, Pár hete hirdetjük már itten a gyülekezetben, hogy a jövő hét folyamán, a ránk következő hét folyamán egy evangelizációs és hitmélyítő hetet tervezünk itt a templomunkban minden este. Én valahogy úgy érzem, testvérek, hogy ezen az elkövetkezendő héten készít az Isten a mi számunkra. Mindjáink számára egy ilyen nagy most, az ő kegyelmének és az ő bűnbocsátó és életünket megszentelő szeretetének a nagy-nagy mostannyán. És ott mondja azt, hogy mindent el lehet alasztani, de az Istenhez tévést nem. És a bűnünkkel való leszámolást nem. Azt a veszedelmes léket betönni, amelytől Sűlyed egy életnek a hajolja, azt nem lehet halogatni. És eltávolítani azt a borzalmas időzített bombát az életünkben, amely minden pillanatban robbanhat, ezt halogatni nem lehet. Miért ne lehetnél te is már most rögtön boldog? Miért ne lehetne békesség a te szívedben is? És nyugalom a te lelki is? És öröm a te életedben is. Neked se kellene egyetlen egy se tenned tovább az Isten fenyegető ítéletével a fejed fölött. Ne mondja mostan senki azt, hogy majd ha alkalmatosságom lesz, majd akkor. Mert több és jobb alkalmatosságot úgy se lesz, mint ami mostan lesz vagy hogy mostan van, legalábbis nem tudhatod, hogy lesz-e még valaha. Olyan csak egyszer van minden ember számára, amifelül teljesen bizonyos, ez pedig a mostan. És a mostan utolni máskorra felelőtlen játék az örökké valósággal. Tehát a rám következő evangelizációs és hitményítő héten, vagy akár most ebben a pillanatban itt van a nagy mostan a számunkra. És tudjátok, mit micsoda óriási lehetőség van ebben. Olyan ez a mostan, mint egy nyitott ajtó, amelyen át ami atyán, kitár karokkal siet a hazatérő tékozló fiai felé, hogy a keblére ölelje őket ne halogassátok tehát. Ragadjátok meg az alkalmat. Félixek, druzillák, hugárnyok, vallásosak, gyertek mind, mind Jézushoz. Hadd legyen a ti is ez a mostan, ez a mai pillanat, vagy talán az elkövetkezendő hét valamelyik napja, Tényleg egy olyan mostan, ami után, végre igazán új élet kezdődik. Egy boldog, egy hasznos, egy áldott, egy győzelmes, keresztény élet. Krisztusi élet. Amen. el, Jéle, fogadjál! Minnyájunkat el! És hadd jöjjünk, Urunk, azzal a teljes, alázatos bizalommal hozzád, mint akik tudják, hogy el is fogadsz. Hiszen Te magad mondottad, hogy aki Te hozzád jő, azt Te semmiképpen ki És köszönjük Neked, hogy nem magunknak kell magunkat előbb valami módon föl tisztogatnunk, föl ékesítkednünk, rendbe hozzunk, mielőtt oda jöhetnénk hozzád, hanem valóban amint vagyunk, azon mocskosan, azon sárosan, azon betegen és hitványon, így szabad jönni hozzád, hiszen a legmélyebbre jöttél bele az emberi életbe. Oda, ahol a bűnök a legsűrűbben összpontosultak, a kereszthez. Ide jövünk miért. És itt, ugye találkozunk, urunk, olyan nagy szükségünk van minnyáinknak erre a találkozásra. Arra, hogy mi hozzád jöjjünk. Arra, hogy Te elfogadj bennünket. Mi nyomorult félixek és druzillák, akik semmivel sem vagyunk különbek, mint a 2000 esztendővel ezelőttiek. Urunk, Nékünk is terját van szükségünk. és áldunk téged a mostanért, a lehetőségért, a kegyelen, drága pillanatáért, idejéért, amit mindjájunknak adsz, mosta, Ó, burunk, ne enged, hogy ne vessen a sátánk. Ne enged, hogy mi is valami ilyen kifogással hárítsuk el, hogy csak most még nem, majd, amikor alkalmatosságunk lesz. Hadd érezzük meg, hogy több és jobb alkalmatosságunk úgyse lesz, mert nem tudhatjuk, hogy a mostan visszatére még a számunkra valaha. Úrünk, helyezd a szívünkre a mostannak a súlyát. Most, ha te szabadat hallj, jaj, meg nekeményítsük a mi szívünket. Könyörgünk az egész eljövendő hétért, az íge hirdetőjért, hallgatójért. Könyörgünk azért tudunk, hogy te légy itt, a te jelenlétedben, hadd újul meg minden emberi élet, Hadd ismerjük fel igazán önmagunkat és téged, ha lássuk meg mi is az igazságot és az ítéletnek a sötét, fenyegető hátterében a te bűnbocsátó kegyelmedet. Te áldottál Úristen a számunkra ezt a mosta. És különjünk hozzá, különjük a világnak a nagy mostanjáért is. Köszönjük azért, Istenünk, hogy most a Te kegyelmet hadd áradtunk bele ebbe a világba. Köszönjük néked, hogy a világ keresztjénysége számára is készítesz most egy nagy mostan a Prágai keresztény Békekonferencián. Fó, alázattal kérünk, azzal az alázatos felelősséggel, hadd lehessenek ott mind a delegátusok, a világ minden tájáról, akik összegyölekeznek, hogy egy nagy mostan adott a te a számukra. Hadd használják ki, határozott, világos, nyílt, így hirdetésre, amivel az egész világ lelkiismerete felé fordulhatnak mostan. És tudunk, még egy alázatos kérésünk van hozzád most, Környörülj meg egy nagyon sokat szenvedő, drága, kedves gyermekedben, egy asszony testvérünkön. Köszönjük mindazt az ember fölötti erőt, amit tőled kapott ember fölötti terhelynek az elhordozásához. Úr, most ebben a mostani nagy küzdelmében légy vele. Hadd érezze meg, hogy nem hiába nyújtja a kezét Nem hiába való az, amikor valaki minden körülmények között és minden ellenkező ellenkezés tacára is hisz benned és szerették. A te szabadító kegyelmedet adja tőlünk az egész családra. Most a Hallgass meg bennünket! Úristen, édesatyánk a Jézus Krisztusért! Mostan! Amen! Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved! Júljön el a Te ország! Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is! Ami mindennapi kenyerünket ad meg mi dova, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne vígj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonoszton, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Mindenkire közössége maradjon minnyájunkkal. Ámen.